E, Tuyanze shule ya Biblia katika kitabu cha Matayo mlango wa 8 e, tutasoma sehemu ya kwanza tumesha sehemu ya kwanza ya Mathayo mlango wa nani Humu kwa ufupi tutaona kuna miujiza mitatu ya Yesu e, Mkoma mkoma kaswa akida ambaye mtumishi wake aliponywa aliyekuwa amepooza na mkwewe Petro mama wa mke wake Petro e, ponywa homa iliyokuwa inamtesa M, Mi, miujiza mitatu. Kichwa cha somo la leo tunasema, cha somo kinasema, kinasema eh, makusudi ya miujiza ya Mungu. Makusudi ya miujiza ya Mungu. Mungu hutenda miujiza. Na kama mbaya wanadamu tunadhani miujiza ni yale matendo ambapo labda mtu alikuwa amelala ukamamsha au kama musha, na umo kwa eh, lakini ma, ma, Mungu anatenda miujiza na nyingi hata Mungu huwapa baadhi ya watu watoto wengine akawanyima ni mujiza sio mujiza leo hii ninajua madaktari wengi wengi kabisa ambao ni hawana watoto eh na naamini wengine wananisikia wa, wa, kwa sababu so, tunafati sehemu moja eh majina hapa so, sina jukumu majina na nini mtu kwa nini? kwa jama mbara aliyetia nitawataja manabii wa wongu kwa majina lakini sitataja majina wa lakini ninawajua watu ambao anajua utaratibu wote wa jinsi <coughs> mtoto anavyofungwa tumboni eh nini ale sijui madini gani umpe ili kusudi mimba ikuwe vizuri na nini anajua ndio anayofundisha wote lakini asilimia kubwa kabisa unakuta na wana magari na majumba na kila kitu ambacho vingetosha kabisa yani ana sababu zote za kuwa na hawa watoto Wafu hawana alafu unakuta mtu ambaye ni kichaa kabisa mtaani ana, ana unakuta amebeba watoto Kichaa mtu wa mtaani yule ambaye amesokota nywele unakuta na watoto e, ambaye hana cha kualisha hajui hata wanapatikanaje lakini vile vote vile unakuta nao waani wa huyu ambaye ana kila kitu na anajua ujuzi na namna ya kuwaweka na kuatoa na kuatibu na kuakia anafanya nini hana hata moja tena kwa namba kubwa hiyo ni muujiza wa Mungu Mungu anataka kuonyesha uzito na nguvu zake Amina eh mlango wa 8 kwa hiyo na tusidhani kama muujiza ndio ile ya ku mtu aliyokuwa amelala chini anagaanga au kumuinua ile wanayoigiza kanisani hapana muujiza wa Mungu ni matendo ya Mungu Mujiza wa Mungu ni kwamba hata mtu wakati mwingine ambaye hana pesa, hana kazi, wakati mwingine hana mshahara, Mungu kwa chata. wa Mungu. Eh. wa Mungu. Mjiza wa Mungu ni mingi. Sasa tuta makusudi. Sisi makusudi ya miujiza ya Mungu. Kwa nini Mungu anafanya wakati mwingine kwani hapa anafanya hafanyi Kwa nini huku anatoa kuku hatu? Eh, wa Mungu. Angalia mapigo ya ugonjwa wa corona mataifa yenye madaktari wengi na teknolojia za tiba zilizoendelea ndio walikuwa wakukufa katika maelfu kila siku kila siku kwa muda wa mwaka mzima wakati katika mataifa ambayo hakuna hata chochote ugonjwa umefika lakini hauui kwa kiwango hicho hiyo ni mjiza wa Mungu hiyo e, ni mjiza ya Mungu kwa hiyo mlango huu nane kwa matayo kwanza tuushukuru Mungu kwamba tumaliza ile milango saba ilikuwa mizito kwa mizito. Sola mlimani lianza mlango wa eh, 5 the sermon on the mountain. Mlango wa 6 na mlango wa 7 ilikuwa ni vigumu sana kutoka kule tuli kaa kama miezi mitatu nadada. Eh. lakini leo tukio kwenye wa 8 eh, tutaona akiwa sasa ameshuka ametoka mlimani ametoka kufundisha yale masomo mazito. Na haya ni mazito lakini sasa hivi anatoka kufundisha doctrine, eh, mamba ya mambo ya kiroho, ya mwili, namna ya kuomba eh, namna ya ku m um, wapi, wapi utaweka roho yako ambapo roho yako na zina yako lazima zikae sehemu moja kwa mataimu yangu wa sita namna eh, tusioombe kwa, kwa kujionyesha tusitoe tusitene matendo mema mlango wa saba kwa mfano eh, eh wa sita, usifanye matendo mema kwa kujionyesha hizo ni doctrine kubwa aliyomaliza sana kuja kushughulika na vitu ya kimwili mwili, lakini vina maana ya kiroho vile vile eh. Kwa tutaona hiyo mlango wa nane, anakuwa ameshuka. Hem tu some kwanza msali ule wa kwanza. Hoja ya kwanza inasema katika e, tunaona miujiza mitatu. Ule wa kwanza e, unahusu ukoma, mtaleta takasa ukoma. Kicho cha somo, kicho cha somo dogo, yaani kichwa cha hilo eneo ambacho tunaona hoja sema, miujiza ya Mungu kwa ajili ya ushuhuda. Mungu hufanya miujiza ili kusudi ashuhudiwe watu waweze kushuhudia waweze kuwajulisha wengine nguvu za Mungu ni kama kuonyesha nguvu na mamlaka yake anafanya miujiza kwa ajili ya ushuhuda eh hafanyi kwa ajili ya washangae leo hii watu wanataka miujiza ya kushangaa Ndiyo sio e, wanataka miujiza ya kusherehekea na kushangilia. Hapana. Mungu hapa tunaona tafuta niwijize kwa ajili watu washuhidiwe nguvu zake,oko vu wake mamlaka yake, utofauti wake. Umungu wake Eh, someni msana wa kwanza nasema naye aliposhuka mlimani makutano mengi walimfuata. Unauja kuona kwamba Ndiyo kawaida watu wanifuata Yesu lakini ni wangapi ambao wako pamoja naye? Ni wangapi ambao walikuwa naye siku anapaa? Eh, walikuwa hawapo ni. Hmm? Kwa hiyo tunaona kwamba ni watu wengi wanafuata Yesu lakini sio wengi wanaodum naye. Eh? hawa watu ni watu wanaosherehekea tu, wako tu wanapiga piga, piga kelele. Ni kama tulioona kwenye video juzi wa Zumaridi wale. Eh? Ni wakuruka-kuruka tu. Eh. Au eh, eh. hata wana na hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mioto ni moto wa kifuu. Eh. Eh, ni, ni, ni, ni, ni, ni mioto ya majani majani ambayo yani haiwezi hata ikachemsha ika hata maji. Uno Ukristo huu. Watu wanamfuata katika namba kubwa sana. Eh? Kusana apina anasema na tazama akaja mtu. Sasa angalia mtu mmoja sasa. Katika ile kundi lote anatoka mtu huyu mmoja. Ndio Mungu anamfanya kazi. wanaweza wewe elfu elfu 1000, am 150. Amina. Bwana akubariki maana watu wengi lakini yu al aliyey tayari kusimama na Yesu, yule tayari kufanya kazi ya Yesu. Utamwona mtu mmoja anasema akaja mtu mmoja na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia Huyu mtu anafanya vizuri anamsujudia Mungu anastahili kusujudiwa Toka tunaangalia kitengeneje kidogo kinachosema miujiza ya Mungu kwa ajili ya ushuhuda Mungu anataka tuone ushuhuda wake Akisema Bwana ukitaka waweza kunitakasa By the way ukoma ni taswira ya dhambi hemda uoe Leo hii tusipona tu, sio kama mujiza wa ukoma umeisha kwa sababu ukoma umetokomeza au umetomeondoka mimi umetokomeza. Ah, yake nafasi yake kwenye hiyo nafasi leo kuna dhambi. Ukoma umeondoka wa mwilini, kumerudu ukoma wa rohoni dhambi ya rohoni ndiyo sio? ndiyo ukweli ulivyo. Eh. Kwa hiyo huu muujiza haujaondoka kwa sababu chanzo cha kufanya muujiza kimeongezeka, isipokuwa kimebadilika kitoka mwili ni kwenda rohoni. Eh. No, hiyo dhambi imeongezeka kwenye usawa wangu. Eh, no. Kwa nini msisikitike pamoja na mimi? Na naamini mnasikitika. Mnapoona watu anaenda anavaa vazi nguo kabisa yake ndani anaenda nje, anatembea nayo barabarani. Viskini tight mtana eti kwa vile ni mnene, si nini? Anaenda anajipiga skinny Yaani anajichora kile kiungo, afa natembea barabarani na ni Mkristo. Uk, uk, uk, ukoma haujaongezeka haujaongezeka. Kwa ukoma mbaya wa koma mbaya. Eh, mbaya. Anasema na anasema Yesu akanyosha mkono, akamgusa akisema, "Nataka takasika na mara ukoma wake Ukatakasika Yesu akamwambia, "Angalia, usimwambie mtu ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani ukatoe sadaka kama alivyoamuru Musa." Iwe ushuhuda kwao. Lembo kubwa naona hii habari yote Haikuwa kwa ajili ya sadaka. Haikuwa kwa sababu mlikuwa sadaka aliyekuwa anastaafu kwa sadaka alikuwa ali ni Yesu. Anasema nene kawape na hawa? Si wana sana sadaka yeye. Eh. Si, na washaweka sheria kwamba wakifanywa kitu yote wanapana sadaka. Nene kawape wao? Wow. Hii sadaka ilikuwa sahihi kwenda kwa hawa watu. Yesu likua, alikuwa alikuwa na nawapa hukumu. Anawapa ambao hawajafanyia kazi. Wewe niwaambie muda wote kuona unalazimisha kula vitu ambavyo hujafanyia kazi unajua kuna siku tadhilika. Tufori. Eh fanya kazi. Maadamu una mikono yako mimi. Maadamu unafahamu zao. Eh nasema naenda. Ukamka ukawape na sanduku. Waile ile wanakuwa Eh, lakini lengo kubwa anataka washukudiwe. Nyie watu mnachokifanya sio sahihi, mnakula sadaka ya bure na naamini waliipokea wakati hawajaifanyia kazi ili kusudi wao kwa Mungu. Wakati mwingine anafanya matendo makuu sio mna wote kuna sababu, na wapo ili kusudi kuwepo na ushuhuda. Na angalia, soma yule mstari wa 4. Yesu akamwambia Angalia usimwambie mtu Yesu hakuwa yule mtenda miujiza ambaye ndio Yesu anayemhudhili makanisani leo. Kama Yesu anaye eh hey, Yesu amefuta sasa hivi anavamia mtumishi wa Mungu amekutelea nini? Wala sio Yesu awamte na sifa Yesu. Lakini hata hiyo Yesu alikuwa amekataa. Usimwambie mtu. Mimi ninataka ushunda uende kwa wale wale. Sio kutoka hapa na kuanza kutangaza kama Yesu alikuwa anataka atangazwe kwa nini hakumtuma mtu kutangaza leo hii ndicho wanachofanya wakitaka kufanya miujiza ya feki wanatafuta video wanatafuta wanalipa na wapiga picha kabisa wanapiga wanaanza kalipata watu wa TV ikaja pale kuja kuamulika na kuidanganya dunia lakini Yesu sijaonacho fanya kama Yesu hakufanya kitu leo unakifanyaje kinyume na hake kufanya watakuambia ah kuna mshano anasema ninachokifanya si gizani kifanyeni hakua na maana hiyo ne na tutafika huko kwenye matao mlangu wa kumi eh tutafika huko alichokuwa na maanisha ni ule wokovu kama ninaongea wokovu katika Israeli pelekeni paka mwisho wa dunia kama ninahubiri katika masinagogi ya wayahudi hubirini hata katika nyumba za miungu ya Wagiriki paka kwa warumi mpaka nusha mpaka ase. Amina. Kwani tunaona ma, Makusudi ya kwanza ni ile kusudi watu washuhudie nguvu za Mungu. Waone kwamba anayeponya ni Kristo, anayondoa anayondoa eh, hizo oh, mda utaenda sana lakini wewe kidogo eh. uki juu lini nyuma kidogo pale Yohana moja. anasema naye aliposhuka mlimani tumeona kama nilipana natoka kwenye ile somo la mlimani ambacho tutasemana semone on the mountain so maema eh, wa mlimani maema zito ya mwanangu 567 eh e, makutano mengi walimfuata hebu ngoja niulize Yesu alipokuwa anateswa eh alipokuwa anapaa. wakati yuko mlimani anaenda kukamatwa alikuwa na makutano haya. walikuwa bado wamemfuata walishamwacha hawa ni wakristo wa msimu hawa. hawa ni wakristo wa matukio hawa. hawa ni wakristo wa, wa mara moja moja ha. hawa wa hivyo kuna watu wengine wanaweza neno la Mungu kati mingine wao masomo zengi kwenye mitandao watu wanafuatilia unasikia mtu ana eh hey, somo nitumie ni moja kwa moja kwenye video nitumie kwenye anakuwa na namba na nini ninakuwa na somo na mwisho hamtaki Yesu tena eh, yani moja tu limekutoroka hawa ndo watu ambao wanafuata Yesu kwenye tukio moja lakini eh? sio mapenzi ya Mungu mapenzi ya Mungu ni wewe na mimi? kumfuata popote aendako kumfuata katika shida na raha kunifuata kila wakati. By the way, sio shida zake ni zangu na wewe. Eh, hey, tunafuata Mungu katika sio shida za Yesu ni shida za. Eh, hey. Yesu anasema kwanza sihitaji wa wanadamu. Eh, hey, anasema sina shida hey, lakini nili Yohana atangulie tu kuwasaidia muweze kuelewa ila lakini mimi ushuhuda wangu najisema ushuhuda wangu na baba Yohana tano. Hey. Kwa hiyo Kuna watu wengine wanafuata Yesu wakati siku hiyo wana mavazi mapya. Eh, hey, ndiyo sio. Akosea sasa ki nuno ananunua gari cha mkopo. Atahudhuria kanisani kila Jumapili kila Jumapili mpaka kitakapo anza kuchoka, anapotea. Watu narao wena kanisani kuonyesha walivyopewa. Sio kupewa instrumento. Mwanfact yesu, yesu Yesu. Ivi, mtu mkristo ambaye anamsikia maneno ya Mungu Una kitu gani kingine kinatosha kukifuata ambacho sio Kristo eti? Kipo? Basi ni watu marafiki wana ana marafiki zake wanaompa ombea, wanaomchochea, wanaomdanganya, ndio ndio Ndiyo muhimu kwake. Niko natumia masomo mawili, matatu, manne, hauwezi kutumia masomo hayo matatu katika kitabu cha Yesu katika, katika neno la Mungu. Jumapili tu peke yake inakuwa ndefu kwake. Eh? Yeah. Sasa sisi tuswe na naomba uwa mimi ni sisemi mwanadamu, si, si mju. Mimi sijishughulishi na mambo ya watu. Eh kabisa. Na wewe jifunze hivyo. Kuto na mambo ya watu. Eh usiji, usiji, usiji, usiji na mambo ya watu. Eh kuna, mse, kuna neno ninasema. eh anyway nisiende huko sana. Ni somo la mtu ambaye kidogo amekua kidogo. Lakini huko kwenye mwili eh anasema usii usi, usi, usiwe na tabia ya kusikiliza sikiliza maneno ya watu eh mfalme asisikilize maneno ya watu kwa sababu atakwja kusikia kile anamsema eh alafu italeta shida na yeye akumke kwamba amewasema wengine eh jioni ile somo lina tujenga mimi na e, katika kristo utajengwa katika shetani uzo kahili. Hakuna neutral ground, hakuna sehemu ya katikati. Hakuna pagatori ile wanaodanganya wa wakatoliki wa kwamba hutoenda wa motoni, mbinguni huendi sawa. Lakini na motoni uendi unakuwa huko sehemu fulani. Hiyo sehemu haipo. Anasema kuna mbuzi na kondoo. Hapo katikati hakuna punda wa kukaa katikati pale. Ni mbuzi upande wa kushoto na kondoo upande wa. Ni mbinguni na jehanamu. He, lakini wameadanganywa. Ah. Kwa hiyo tukae katika kusisi. Eh. So, katika Yohana Yohana siti, yes, Yesu Kristo alimwacha. Nakumbuka pale Yohana 666 lakini twende katika Luka. Kwa hiyo tunaona watu ambao anayofuata Yesu sio kwamba ni watu wenye maana. Hawatendi chochote. Hawaongezi chochote wanakuwa tu ni nini ni, ni, ni, ni fata upepo. Eh tunawaona wanama hiyo katika Yohana, katika Mathayo eh Mathayo 8:1 pale. Lakini twende twende twende katika Luka. Luka 22:20 22:28. Sikiliza la neno. Lengo la mstari kama hii ni kusudi ni kuthibitisha wewe katika kum, kusimama na Kristo. E, Luka 22:28 Biblia Nasema. Anasema nani ndani mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu? Eh Yesu alikuwa anaongea na mitume mtume wawili pekee yake. Na tena toa na mmoja. Anasema ni ninyi tu pekee yake. Huku nyuma walifata maelfu na maelfu, lakini walio dumu ni nani? Ni Petro, Yakobo na Yohana na wale wengine walioikuwa na jazia jazia. Kina Baromaayo kina Philipo uh, akina nani? Eh, lakini Na huyu anasema ninyi ndio mlio dumu je ni nani ambayo uko tayari kuamenea na Kristo asema wewe nileo uliodumpa pamoja na mimi katika majaribu haya uko tayari dumpa pamoja na Kristo tusiwe katika hili kuni kubwa linamvadha miujiza miujiza eee. na naamini katika hao wengi walimfuata eh akaponya mmoja sio sema mmoja tu peke yake alikuwa na matatizo walikuwa wengi kwa hiyo wali hao walikuwa wanamfuata wali wali hata bila faida yoyote wako naenda tu kama kushangaza nanga Nipo siku moja Yesu akauliza anasema hivi inaonekana mlikusanyika kweli kweli mkaenda nyikani kuangalia Yohana. Sioni kama kuna dalili za mtu aliyepata mguso wa Yohana Yohana. waona mko ovyo ovyo kabisa. Naongeza maneno yani na, na ya, tafsiri maana ya ile mstari. Je, mlienda kuangalia nini? Mlienda kuangalia miti, mimea na tikizo so, tiki so, upepo angalia, na uwepo. Mlienda kumwangalia nabii aliyemvaa na kinabii nabii alievaa mang'u ya manabii hii kuna mavazi eh lakini mlitoka kuangalia nini lakini anasema inaonekana hamkupata mlichokuwa meena yani kiliitwa kilikuwa kilichokuwa kilichokuwa pale na huyu ndiye ambaye eh aliandaliwa anasema tazama na mtuma mjumbe wangu mbele yangu huyu alikuwa ni mjumbe mbele ya Kristo lakini hamkumpata huyo ndio nilichokuwa nataka kuambia pale kwenye luka 7 amina ah, matak moja vile vile tumee na Amina Hii ni shura biblia shura biblia nusu, obili, nusu Ea. Emtisome, usari Tuhana, ni nusu ni ule wa pili Yohana 5:8 na atazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema bwana ukitaka waweza kunitakasa Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema nataka takasika na mara ukoma wake ukatakasika Yesu akamwambia angalia usimwambie mtu Ila nende zako ukajionyeshe kwa kuhani ukatoe sadha kwaona ona sempo angalie kwa huyu mtu nani nadhani kwenye ile kusanyiko lote aliyekuwa na shida ya kusaidiwa na Yesu alikuwa ni mtu mmoja peke yake walikuwa wengi si ndio lakini huyu mtu sikieleza alichomwambia Yesu anasema akamgusa Yesu anasema na tazama kaja mtu mwenye ukoma akamsujudia aka huyu mtu anaenda zunguko hii watu wanataka kwenda kwa Yesu wasimsujudie wapate miujiza tu sio wale tunaopeleka injili mtalikuta hivi anaomba tume tupate baraka lakini hatutaki utusomee neno mtu asiye soma neno la Yesu Kristo hamsujudu Kristo eh? Yesu akanyosha anasema akasema bwana ukitaka waweza kunitakasa huyu mtu hana shaka kigezo cha kwanza cha kutendewa matendo makuna na Mungu sio miujiza tu peke yake kama tunavyojua matendo yote yale ya Mungu ni huna shaka Yesu semingine alisema katika Marko 11 nasema mtu yote ambaye atamwambia mlima huu ng'oka ungeitoshe baharini na asiwe na mashaka yote hayo yatotokea. Ulimo uta utamtii. Lakini leo hii mimi na wewe kiasi chetu cha mashaka ndani moyo yetu ni kiasi gani? Nikikubwa? Eh. Sasa bila kufanya huyu mtu anasema bwana ufala ni wewe tu kutaka. Lakini kuweza sina mawasiwasi. Ukitaka ukiamua unaweza kunitakasa. Eh? ukitaka unaweza Kunitakasa. Eh? lakini hakuwa na mashaka huyu. kiukweli eh leo hii em, em katika luka katika, katika warumi sio msemo ndogo kidogo songe mbele warumi Warumi 4 Tena kuna haraka nataka sehemu leo Warumi 4 Shomi Warumi wanne. na 5 Warumi 4:5 Anasema Lakini kwa mtu afanyaye kazi Ujira wake huhesabiwa kuwa ni neema bali kuwa hauhesabikiwa kuwa neema bali kuwa ni deni. Kwa msali 3:5 lakini sikiliza watano, Lakini kwa mtu asiyefanya kazi bali anamamini yeye ambaye amuhesabia haki as, asiyekuwa mtaua imani yake mtu huyo imehesabiwa kuwa haki Anasema ikitokea mtu akaenda kwa Mungu na matendo yake ambayo ndio kazi anayofanya. Anasema atakachokipata anatakiwa alipe ujira samfanya kazi. Lakini anasema yule Uyu huyu mtu aliyesah aliyeponywa ukoma wake. Huyu mtu kwa taswira aliyookolewa, aliyepokolewa na dhambi zake. Kuna kitu chochote alikuwa amekifanya kinachostahili kulipwa. Alichofanya aliamini na kuomba kulitea jina la Yesu Kristo. Sasa yeye anasema leo hii watu wanataka ili swala imeunganisha pia na uokovu. Hii ni tashura ya wokovu. Anasema uokovu mzuri ni ule <coughs> na kweli, ni ule ambao mtu afanye kazi eh bali anamaamini yule anayewatakasa wasio wasafi, wasio wataua, wachafu wanaosafishwa. Eh. Anasema huyo, huyu mwingine atakuwa na ana, ana, ana madeni, anadai. Na hakuna kitu baya kama mtu anayekudai. Eh bwana wewe tamani umbe mtu kitu kirahisi bila kudaiwa lakini daiwa, kinakera. Tukimdayi Mungu haki zetu tunamkera. Leo kuna wakristo wa, wa wana wanamuomba Mungu kama vile wanamlazimisha. Bwana, bwana, kama wana maamrisho. Hapana, lazima tum, tumsujudie, tumuinamie, tumwambie Bwana ukitaka waweza kunitakasa Uki, kwa kile. Akao na uwezo ukaniondolea maumivu yangu. Ukiwa una uwezo. Huyu mtu alikuwa hana shaka kabisa. Hem katika kitabu cha Marko. Bwana mambo mengi ya kusema pale. Lakini kwa ya muda nimeshutuka na bila nisogee. Twende kwenye Marko kidogo pale. Marko mlango ule wa wa 9. Emso mambo msani wamsingi sana jamani. Eh usiruzu, msali upite pite tu bila kupata mafundisho ya ule mstari itakuwa utapata muda mwingine uko yasoma hayo maandiko eh Marko 9:22 anasema hivi Marko 9:22 anasema hivi na mara nyingi ah twanswe na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji ni mtu ambaye alikuwa na mtoto ambaye alikuwa na, na, na, na mapepo Nije pepo katika moto na watu wao wana mapepo ya namna hiyo katika moto vinaitwa vifafani eh Kuna vifafari, sawa lakini vingine ni, vliving, ni, vya, ni mapepo ya eh anaye as, mara mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji aangamize lakini, lakini sikiliza anasema hivi lakini ukiweza neno lolote utuhurumia na kutusaidia Yesu akamwambia ukiweza yani akashangaa kabisa yani wewe huyu mtalikuwa na imani huyu imani yake haikuwa yule alisema bwana ukitaka unaweza yani wewe imani ninaya, ni naye ni uamuzi wako hilo ni neno zuri kabisa yani manake mamlaka yote ni kwa yule na kusema kwamba bwana najua la, uta, lazima utanitendea ile nayo sio sahili. Lazima tuamini uwezo wa Mungu, tu, tubaki tunajiuliza je, atataka au asitake kwa sababu ana yake Mungu. E. Leo hii kuna mkuta wa kutaka kudhani kwamba Mungu Tunaweza uwezo tukamwambia afanye chochote kile. Nipaka atake, lazima tuwe katika mazingira atake eti. Sasa huyu Anazima ukiwa una kama una rohote unaweza kutusaidia. Kama labda ni kama ni kumombea tu ikamtoka leo labda akaendelea hata kesho haina angalau chochote kile unachoweza. Yesu alisema hivi wewe ni, ukiweza ndio unaniambia. Ndio hii ni watu wa Kristo. Ni sio? Vieyo vingine atuamini kama yesi anaweza. Na ndio sasa tumefika hapa. Jamani dunia imefika kwenye ukingo mchafu Inataka kwenda kutumbukia dunia imejite ime Leo hii tiba ilikuwa kazi ya tiba, ilikuwa ni kuangamiza wadudu. Sasa hivi tiba nyingi, maabara za tafiti kubwa zinatengeneza wadudu wa kumuua wanadamu wenyewe. Hamjesikia hata maneno yanayofanyika huko huko nchi ya Ukraine kwamba kuna maabara za Marekani za za magonjo za vijidudu hatari la magonjo. Mgonjwa wao wote ambao Putin anataka kupambana navyo ni hapo angalau visiidi vikasambali mbani kwapo sio kama namtetema na maana siko hapa kisiasa bali ki, ki, kivita ki vita yangu no? ni vimoja tu ni neno la Mungu basi amina kwa hiyo huyu mtu hayko sawa ha, ha, ha, hayko sawa huyu e, kwa ajili ya muda nitak naomba mnielewe kitu kimoja nitagusa kidogo hoja ndogo ndani ya hoja mnielewe kidogo si nitagusa yote ukibaki na mashaka ujue kwamba kuna siku nadhani kwenye mlango wa kuna miujiza miujiza itaguswa tena ile nitalirudia nikipata nafasi nital lakini nitangulia kusema baadhi ya ile miujiza naomba unielewe ile miujiza mingi ya kufufua watu walio kwa mekufa. ya kuinu. Ya, ya kuponya wagonjwa na nini ile miujiza kwa sehemu kubwa ilikuwa mingi wakati wa wa, wa kwanza wa agano jipya. Kuja kulingoa agano la kale ambalo watu walikuwa wameshaanza kulitumia vibaya kama ambavyo leo watu wanatumia dini vibaya ilihitaji miujiza sio kawaida. E. Mungu anasema endelea katika kitabu cha. Kwa hiyo niko naangalia Kahoja kadoka anasema kwa nini Mungu ana inaonekana alikuwa anafanya miujiza mingi ndani ya Biblia ambayo haifanyiki leo hii. Si kwamba Mungu amebadilika au Mungu ameacha kuwepo. Hapana, lakini makusudi makusudi ayo miujiza mengi alishatimia leo hii huhitaji kumuona mtu wao nadhani leo hii leo hii watu wanakataa kunikiri jina la Yesu Kristo unadhani ukienda ukamvu uka, uka, uka, labda kuna mtu alikuwa anauma ana homa mikono akapona ndipo atakapokiri jina la Yesu Kristo hapana miujiza inaonekana ilifanya kazi kipindi kile lakini haikuwa na uwezo wa kuendelea kuwa chanzo watu kuamini Neno amungu linajitosheleza kabisa kuaminika lenyewe. Eh. Kuhitaji kulis, kulis, kwa matendo. Matendo hayaongezi nguvu sana katika imani. Imani ina nguvu kuliko matendo. Eh. Watu wanatakiwa waamini Yesu Kristo kwa sababu ya ile neno lake. Eh. Kwa sababu ya ile neno lake. Eh. Ngoja ngoja nisome baada ya mstari alafu. Eh. Yohana mmearabana tusikie maneno haya kidogo emsikiliza kwa hiyo usije ukadanganyika pia kujaribu kumtafuta Mungu kupitia kwa miujiza nyakati zake zimeisha enzi zake ni, ni kama Mungu kuna siku Joshua alipokuwa anapigana na na Wakanani mbalimbali pale mbali, mbali. Mungu lipidi, asimamishe jua ili kusudi siku iwe ndefu, wasipigane wakati wa giza wakasimamisha jua kwa muda mrefu walipoanza kushinda vita ile jua likaendelea kama kawaida ile siku nadhani ilikuwa labda masaa 50 naishi eh maana ikawa sana ta, eh kwa lakini leo hatuhitaji muujiza wa kusimamisha jua by the way leo jua likisimama tutataharuki sana leo hii watu watu wanaanza kufa eh kwa hiyo so, tuna, tuna hafifu hata kuona matendo makuu ya Mungu tutaogopa Mungu aliposhuka kwenye mlima na moto na, na ngurumo wa, wa, wana wazee wanasema ah Musa nili kaongea naye sisi tunabaya tupu au Mungu leo no, hii kuna mjina na Mungu ikifanyika leo watu wataomngopa Mungu kuna watu tutaona wa Yesu alienda akafanya muujiza akamponya mtu walivom akaamuru yeye mapepo 2000 yaingie kwenye lakini wiki ijayo wiki mbili zijazo e, wiki ijayo eh Walioona ule muujiza yule mtu aliyokuona na yana ma, maguruo ya aliyokufa na yeye wakasema e, Mwondoka hapa hii hali hatuiwezi. Nasomo muujiza wa Mungu ulikuwa mzito sana. Wakati mwingine omba Mungu uishi maisha ambayo muujiza ni kitu cha kutisha. Eh na watu wengi walioishi katika mujiza walichanganyikiwa sana walikuwa na hofu nyingi sana. Eh Mbe, mungu, wakati Mungu akachomwwe uishi katika yale maamuria ya soa. Usiona Mungu anazufua mtu, wewe mwombe Mungu asi, mtu asife. Eh. ilivyo. hivyo. katika kitabu cha Yohana Hana Yohana 4:48 anasema Basi Yesu akamwambia msipoona ishara na maajabu hamtamini kabisa Yesu alikuwa haifagilii ishara na maajabu alikuwa haifagilii kwa maneno haya alikuwa haifagilii alikuwa anaileta pale ambapo wamekuwa wagumu kweli kweli lakini sasa inaonekana ninyi imani yetu ni muujiza tu msipoyona hamtamini eh ninyo nasema heri wale watakaouaamini bila kuona kwa kusoma neno la kwa kuhubiriwa neno la Mungu e, Yaani ni Mungu anasema ni heli watu watakaoamini wa sio lazima mwone Yesu anatembea katika kiwiliwili chake. E, mwamini mwanini Yesu katika neno la. Some Some Mathayo, angalia ishara isha, isha, zilizoko, turudi kwenye Mathayo. Tuangalie Mathayo 12:38 na nane na 39. Na Tutakao mwezi ujao, lakini tutangalia kuiona kidogo. Ee Mathayo 12 38 anasema hivi Hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu wakasema Mwalimu tunataka kuona ishara kwako akajibu akawaambia kizazi kibaya cha zina chaataka ishara wara wara hakatafiiwa ishara ile ishara ya nabii ona na kwa hiyo haya ndio maisha ya wale wanataka tu ishara tu huyu ni mradi tu isiyo kuwa sababu mwalimu tuonyeshe tu ishara yako basi akawaambia nitawapa ishara baadaye Leo watu wanata. Eh unasikia? Hebu nienda kama hujawahi kuona muujiza wangu njoo leo ukaone muujiza. Ili mradi tu uone. Leo ndio wanaka biashara mtu ambaye hajawahi kuona muujiza wangu njoo wote ule njoo uone muujiza wote ule. Hawa watu hawa tofauti na Mafarisayo wanaotaka tu kuona ishara. Ili mradi tu. Yesu hawaambiwi ha, hawapi ishara nzuri Eh. So, eh. kuna sehemu nafikiri msali siku nufuri lakini nitawaeleza. Nakumbuka Herod, Herod alipokutana na Yesu wakati wa hukumu, wakati eh, Herod na na na, na, na wakuu wa dini bikana hayafa na wakampeleka kwa kwa pilato pilato alipopata asemwa huyu ni mgalila eh galila boss wake ni nani ni herode na herode nina ninataarifa yuko hapa hapa amekuja hapa mjini Hay, hayuko kule kwake amekuja em mpeleke hapa hapa shughulike naye huko huko Yerusalemu wakampeleka pale biblia nasema ule mstari nitamwangalia nilikuwa nimeandaa na shangaa hapa mushoni mushoni pale kwenye luka ni, ni injili moja tuilioandika eh Uh, akafurahi umeona akasema hebu ni fanyie muujiza mmoja yani alikuwa nataka tu kuona ni muujiza hana tofauti hii miujiza mingi tunaona hapa watu wengi wana shida lakini mwenye mujiza ni mmoja Mungu hataki kutoa miujiza kama anayompa Herode Herode anataka muujiza wa tu ili mradi aone Leo hii ndio wakristo walivyowataka muujiza ili mradi tu waone njoo ukaone mujiza wako huhitaji lakini uone tu eh hiyo yote ni kuipungukia imani twende kwenye kitabu cha Joshua msichoke tujifunze maneno ya Mungu Yoshua 12 eh Joshua tusome ingia kwenye kitabu cha Yoshua pale Joshua 5 soma 12 Joshua 5:12 Joshua mwanangu wa tano. Isura ya cha Yoshua mlangu wa 5 isura ya 12 ndipo sikiliza Yoshua tanu, mbili. Sema, ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake baada ya wao kujala mazao ya nchi na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena lakini wakara katika Viliwa vya nchi ya Kanaani mwaka huo huo Mungu anatoa mujiz, Mungu alitoa mujiza wa mana. Ulikuwa mujiza mkubwa sana na Yesu alirejelea akaufundisha sana kwa Yohana mlango wa saba eh, Anasema baba Zenu walikula mana jangwani. Wakana chakula cha, cha malaika. Biblia inasema na, na, na, na, na, na Daudi akaurejelea sana. Lakini aliwapa mujiza kwa sababu walikuwa na sababu ya kupata ule muujiza. Walikuwa jangwani hawana chakula. Biblia nasema walivyofika nchi ya ahadi Nchi ya kanani mwaka wa walipoonja mazao ya nchi ya ahadi leo kesho yake ilikuwa ndio mwisho mana. Jee, wa kupata maana hawaili tena je mungu alikuwa wanashingependa kuendelea kula maana sambamba na kula vingine walikuwa na lakini mungu alisema pana ninatoa muujiza wa mana kwa sababu nina, unahitajika wakati unahitajiki tunakoma tuna, wa. Leo hii kuitaji muujiza wa watu wa, wa Leo jina la Yesu Kristo ni maarufu dunia nzima. Leo hii tuna miaka 2022 kwa kuhesabia kutokea kwa Yesu Kristo ambaye sasa watu wanamjua ni ya la kumwaamua kumkubali au kutamkubali. Lakini kwa, kwa kabla ya kumjua, kuitaji kuzindikana kwa maandiko. Amini kwa kwa, kwa, kwa, kwa miujiza? hiyo e, maana tena kwa sababu utajali uko katika nchi ya ahadi. Eh yenye katika tuli katika matayo pale tuli katika matayo mlango ule nilikuwa ni, ni najibu hoja ndogo ndani ya hoja inayosema ni kwa nini miujiza mingine inaonekana imekoma leo hii hivi tunahitaji tunahitaji leo hii kuna hospitali ngapi zina uwezo wa kutibu homa tunachokuja kuona m, wakati huo hakuna hata hospitali kwa hiyo Yesu yani hata ugonjwa tu Ugonjwa kama tb ulikuwa hauna dawa mpaka miaka ya e, 1980 mpaka alipokuja mtu, mtu mmoja alitoa Robert Koch e, kwamba aliuleta ni Mungu alifunua e, tiba hiyo e. sasa tena mtu kuja kukuombea tb wakati Mungu ameshafunua wa matibabu ya tb ni ndivyo tunavyoona kwamba kama hakuna sababu ya muujiza Mungu uleti. kama uko nchi hadi kwa nini kwa nini kama kwa nini kupe mamba kama una hospitali na inatibu, inatibu fever fever ni joto eh kwa nini nianze kuatibu joto kwa kwa muujiza wa joto wakati nimewapa dawa za kuatibu joto na dawa za joto sasa si China ya e. e. katika hoja nyingine kwa hiyo tunaona kama kuna mvivu mwingine sio kwamba Mungu hawezi kuitenda lakini hana sababu ya kuitenda Hayu, hauko jangwani uahitaji Ukiuona neno hospitali, ukiwa muombe Mungu. Eh, na bado ana hey. na ukienda hospitali sio kusema kwamba utatibiwa na yule mtu hapana, ni mkono wa Mungu nao kuruhusu kupona. Wangapi tofauti na hospitali hawarudi. Wangapi? Design vile. Eh. Hey. Lakini Mungu kaadhimisha hivyo ili kusudi tuondoe hii hali ya miujiza miujiza. Eh. Hey kidizi kinachoishi katika miujiza miujiza huwa sio kizazi kilichokuwa Biblia nasema ishara ni kwa watu wasioamini sio kwa watu wanaoamini Mungu angeruhusu tukae tuishi kati Wayahudi katika ishara sana hawakusonga mbele hata kidogo lakini mataifa ambao hawakuona zile ishara wamemsogelea Mungu amemlingana Mungu ndio sio ni sababu hatutukuzi miujiza kama ambavyo Yesu Kristo alikuwa hatukuzi miujiza katika kanisa Nene katika makanisa anaotigiza muujiza. Hata neno la Mungu haji hata maana ya batiri eh, Hakuna kukua miujiza inazuia kukua, inazuia kuzalisha katika nchi ya kawaida. Inataka watu wakae kama wako jangwani. Wajangwani huna unachofanya. Unao ni ma, nisemea ya kupita Kwa hiyo tunaona nitaigusa tena sababu kwanini miujiza mingine Mungu haitendi sio kwamba hawezi, ni kwa sababu haitajiki au itatulemaza. Eh. Ile kwa mfano angetupa muujiza wa kutupa kula chakula kila siku. Ukiamka umejaa. Utaenda kazini? Hey majani yatakuja mlangoni watakuwa na samani niko Kwa unajua kule chakula sikipo. kazi kwa Na ndio katika hoja nyingine. Kwa hiyo tunaona tumeshio kama tunaongea kwa logic kwa kufikiria au kwa, ku, e, kwa kutumia akili yetu pana Biblia mamba mda koma, ina thibitisha kwamba miujiza ilipokuwa muda wake unakoma, inakoma. Eh, e. anaikomesha. Eh. Kama okay, tunaanza kuendelea. kwenye hoja nyingine. Na katika matayo 8. Twende kwenye mstari ule wa wa wa Inabili, sasa nadhani hapa limeingiza nimeongeza nime, nime kwa wingi kwa hiyo nitapita haraka kidogo eh eh matao 8 kuanzia 5 pa hata alipoingia kapenaomu akida moja alimjia akamsihi akisema bwana mtulisho wangu ameraa nyumbani mgonjwa wa kupooza anauma sana huyu mtu alikuwa ni askari Biblia King James anasema alikuwa, alikuwa centurion. Centurion ni mtu mbali ni askari anayesimamia askari miyamoja ana ni, ni watu katika hali akawa ni watu wenye mamlaka ambao kwaamini amini mamlaka watu wengine lakini yeye alimwambia aise bwana wala huhitaji kuja kwangu kama mimi naamini una mamlaka ya kutosha ya kusema uko hapa hapa kwa sababu mimi si msafi yaani sifai kabisa nina viwango vidogo sana mimi hata kuingia chini ya dalilalo lakini kwa sababu wewe una mamlaka na mimi nina askari na kama mimi na mamlaka na mwambia wewe needa, naenda kaa na kaa simama na simama na wewe una mamlaka yake kitu na uwezo kwaamulisha ugonjwa utoka ukatoka, ingia, ileo Sema tu neema. Mtumishi wangu atapona. Yesu akasema sijiwahi kusikia hii ima, kuona imani ya namna hii katika Israeli yote. Nando, akaka, na ndo aka na huyo mtu alikuwa askari waki, grit, waki rumi, siyo, rumi, ne, wa Kigiriki wa Kirumi, timsingiziyo Kigiriki na Kirumi. Ne? Akatumia nafasi hiyo kufundisha akasema, eh, Hiko uh, ni mstari kwanza mstari wa 11 anasema nami nawaamini yakwamba Yohana 8 eh, na ya wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi na wataketi pamoja na Ibrahim na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni bali wana wa ufalme watautupwa katika giza la nje ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno na Yesu akamwambia yule Akida nienda zako na iwe kwako kama ulivyoamini mtumishi wako wake atakupona saa ile huyo mtu ambaye anamjia Yesu Kristo kwa imani. Eh. Na tunaona ni mgeni huyo. Leo hii hii somo litufundishe uzao wa Ibrahimu wa Yahudi ha. Yesu anasema si yeye kuona yeye imani. Baba hao walikuwa ni mzee baba wa imani nzima. Ukisema baba wa imani ni Ibrahimu katika Biblia. Lakini uzao wa wake hauna imani, wenye imani ni wageni. Mungu anataka kuonyesha ni kwamba wokovu wake hautaisha katika mipaka ya Israeli, utaenea mpaka mwisho wa dunia. Anasema wengi watatoka mashariki na magharibi wataketi katika ufarmi eh na wana ufarmi watatupa nje. Maneno yake anasema mzipo ku na imani, kuwa na kwamba umezaliwa na mtu mwenye imani anaitwa Ibrahimu haiwatoa Haitawasaidia chochote. ndiyo siyo, Mungu anataka kila mtu awe na imani yake. Unjua chama mimi nimerindwa hasi kwenye kanisa lenye imani. Kanisa halikutosha. Mimi kwa sababu baba yangu ananiombea, anani ana, ana, ana, ana anafanya nini? Haitoshi, lazima na la imani mwenyewe. Watoto mnaskia? Yeye kila mtu, ndio maana hili hii ni sadiki. Eh. Lakini tunaona muujiza huu hu, hu, hoja ya pili inaonyesha ni muujiza kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Mungu anafanya muujiza ile miujiza wa Yahudi waliokuwa wanataka awaonyeshe. Ilikuwa ya kumtukuza, ilikuwa kama ya kumkejeli-kejeli. Wale, ma, wale mafarisayo wanamwambia mtu aonyeshe muujiza. Akasemana nitaonyesha muujiza wa Yona. Mbaya. Ulipasho kumtukuza ule ni ovonkejeli. Leo hii dunia leo hii ni mi, ile miujiza ya useki. Badara ya kumtukuza Mungu inamkejeli. Ya kwenye makanisa ni ni miujiza lakini tunaona huu muujiza unamtukuza Yesu kwa sababu unamfanya mtu mwenye mamlaka ya dunia ashuke amuinua Yesu Kristo aseme mimi na, najua una mamlaka na uwezo wa kumponya mtu wangu na kuomba wewe unaenisikia uliyekaa hapa na wao na wewe kufuatia mbali Mungu anapokutendea jambo Hivi unajua jamla kwanza Mungu anataka ni nini? Ni hai kila asubuhi. Ule ni muujiza huo. unajua unapolala usiku unakuwa kama umekufa. Kicho chote kinaweza kupita usijue. Eh, ule muujiza wa kuamka asubuhi usiuchukulie poa. Usiuchukui kawaida. Amka asubuhi, mshukuru Mungu amekutendea muujiza usiku umetendea muujiza, kaniamsha salama. ni nika, nikaarudi nika, nika fahamu karudi Mungu ametupa usingizi naamini Kutukumusha kwamba tuna kifo kinakuja. Jinzi ambavyo usingizi unakuja. ndivyo na, na kifo kinavyokuja. Unakaa ukaka hapa unasahamu zote baadaye unaona kama unaanza kupoteza fahamu, hujui uko wapi, hujui baadaye unakuwa umefikia, Lakini kesho yake utaamka kifo manake unafikiriza huko, urudi wa. huko. Hey, eh, hey, na kuombeeni wewe. Wewe tunapofanyiwa miujiza na Mungu Unaanza kuona tatizo nimekukwamisha kabisa roho imejifunga baadaye Mungu akalifungua akisha ilifungua nafasi hata kama sio wakati wako hata kama mikiona wakati unamaliza siku yako piga mahesabu ya Mungu aliokusaidia yote Mungu na shukrani kwa hiyo na najifundisha sio kama peke yako mimi eh kwa vitu vingine ninahubiri hapa ni kwa siku vipata vinaletwa hapa baadaye naambiwa kwamba na, kwa na wewe lazima Amina. Yeah. Kwa hiyo tunaona kwamba lengo la muujiza pia hii huu muujiza unawafungulia mataifa walioko mbali mashariki na magharibi kuingia katika ufahamu wa Ni wa kumtukuza Mungu, lakini pia ni kuoleta wokongo kwa wanadamu kwa ile miujiza leo mtu unasikia hamjayo kuona watu wanaenda wanafanywa tu miujiza wanaanguka mapepo Jumapili hii na Jumapili nayo kuja na Jumapili sasa ule muujizo utakuwa na Mungu ni muungana bana anatoa mapepo leo Jumapili amerudi tena anakuwa amelipwa yule kuingiza hapa e, emi e, miujiza anayofanya kwa makanisa ya kilokole inamtukuza Mungu kwa mataifa haimtukuzi Mungu inamkejeeni Mungu Eh, hey, inamkijele Mungu? Ni kama Mungu asiyeweza, Mungu asiyeweza kutoa, anatoa mapepo Jumatwili, Jumatano hapo yamejate. Anarudi Anabweka kama paka. Eh. Mathayo 12:38 ndio pale ambapo tuliona badala ya kumtukuza Mungu ni kumkejeli na Mungu. Eh. Hey. Hey, Mtu malize Mtu ana katika Yohana kwa Mungu ana tena miujiza, miujiza sio ile ambayo tuita, eh, Mungu kwenye Biblia. Eh, lakini ana tena miujiza yake, anaitenda kwa makusudi. Yohana mlango wa 20 tukitoka pale tunaenda kumaliza kipindi hiki, anasema Yesu akamwambia wewe kwa kuwa umeniona umesadikii wanaheri wale wasioona wakasadiki Mungu anapendeza na watu gani? Watu wasioona wakamini. Eh. Kwa mfano unawenwa mie maana huo msali unaweza ukaja kanisani muda wa mwaka mzima, usione kitu kikubwa sana kilichobadilika kwenye yao Kama ni njao, ukikuta bado njao inaandama, kama ni kazi ulikuwa unatafuta ukaoujaipata. Kama ukaamini kwamba bado Mungu wangu ana nguvu hata kama hukuona wewe unaheri ndicho maana Mungu anachosema Mungu hataki wale watu ambao wanaona ndipo wana wana wakubali wana, wana wanaamini wana na naye ni wale ambao wana sema bwana nitakufuata popote unapoenda He kwa kuangalia kuanzia mstari wa 14 mpaka saba miujiza ya Mungu ni kwa ajili ya utumishi Mujizo wa kwanza anaofanya Mungu mwanadamu Mungu ni kuokovu nao kukupa. Mungu anakuokoa wewe na mimi ili usituutumikie. Eh. Kweli kabisa. Leo hii wazee wengi anaweza wanda hawataki wokovu kimsingi. E. Neno la wokovu kwaoni kama ongelea kitu cha hivyo hivi tu ni mradi tu. Hivi hivi anaweza kupata mujizo ya kazi iza safari kwenda Marekani hata kama kuna yoyote vile ingekuwa ya maana lakini huyu wa lakini hakuna muujiza mkubwa kama wokovu mtu kusamehewa dhambi zake za, za nyuma za sasa na zijazo bila kulipa senti na shilingi bila kufanya kitu chochote huo sio muujiza mdogo eh huo muujiza mkubwa huo nani anaelew? Nani anaweza kutafakari pamoja na mimi basi eh huo ni muujiza hivi mm. ni nani anaweza kukusamehe kirahisi rahisi zaidi ya Mungu Hem kutafuta mtu. Kuna watu wengine wanaweza hata ukamlipa, ukamletea zawadi, Ili suudu pazemsuma baada ya siku saba. <tos> eh, hey, kuna wengine mpaka sioni anaona maua, wazungwa wazungwa. Wanapeleka na maua. Wanapeleka na, na nini? Baada ya kukusamea. Mungu ana tena anasema anataka nikusamee Biblia wewe kufanya chochote. Sasa wengine wanataka wa mwingilia Mungu, waweke na matendo mazuri, walipe na sadaka, wafanye. Ni Mungu anasema sasa sitaki hiyo Sitaki uje uchanganye msamaha wangu wa bure. Yaani ni sana mtu unataka una unafanya kitu chote mtu anataka kuja. Ni kama unaleta chakula au unafanya kila kitu na wakaribisha watu wale, mtu anasema mimi nitachangia chumvi. Kweli? Siri hiyo yote. Hata kama angekuwa matunda haitoshi. Mtu kaleta ubwaba, pilau juu yake, biryani, kuku. By the way, tunakaribishwa kwa na sherehe yetu ya, ya, ya pasaka. Hai mbali. mali, tunako na sherehe. Alaafu mita kwambia mimi nitatoa nita na nitaleta nita chumvi na maji ya Wakati wengine hata hawanyunywa. Nlicho tunayozaufanyia Mungu, Mungu anataka mimi nimalize. Njoni kwenye arusi yangu bure msilete chochote Mkajisifu Tumewakolewa kwa neema wala si kwa matendo ili mtu awe yote asije akajisifu. Komaa ile sherehe ni ifanikisha bwana. Walikuwa hawana hata chufi bwana. Ile sherehe gani? Tulikuwa tunakula hivi tu bila hata chuni. Wanasema hapana usiletee chuveno. Mimi na naita kila kitu. Amina Mujiza yesu Yohana, mate, ma, uh, ni ni dissertation kwa ajili ya kutumishi. Yohana, Mathayo kwa Yohana inakaa mpaka tunafunga. Anasema hivi. Mathayo Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro akamwona mkowee Petro, mamae mkewe, e, mkowee mamae mkewe amelala kitanda. Yaani huyu ni mama, ni bibi au whatever, mke wake Petro. Alikuwa na homa. E, hawezi kwa homa akamguza mkono kama ikamwacha yeye akaondoka akawatumikia Mungu anafanya mujiza anaponya watu anaokoa watu ndio sura ya wokovu ili kusudi watumike Uyu ni mtu mzima huyu Huyu amemzaa mkewe Petro na Petro sasa kama alikuwa mdogo sana na mkewe kama alikuwa binti mdogo Rashii kuna huyu mtu mzima. Leo hivi hata kama ni mtu mzima mkubwa kiasi gani, kama huyu mtu anamtumikia Yesu, mtu mzima anaweza kumtumikia Yesu Kristo pia. ndiyo sio? Eh, sasa kama mtu mzima anatumika, je yeah, kijana? Ninana anaanza kaniambia kwamba mimi kwa kweli sijui namna ya kumtumikia Mungu. Nimwambia hapa. Kuna mtu ambaye hajui namna ya kumtumikia Mungu. Unajui? Hatujui. Eh? Eh basi ninafanya hivyo hivyo. Kile unachokijua hakifanyi. Tumisho kwanza, uanze katika kulishiba neno la Mungu. Eh, na neno wa Mungu wewe wa mie, unaweza kutoka hapo Biblia haraka haraka. Ni vizuri lakini lazima uhubiriwe. Kuhubiriwa na kufundishwa ni kitu cha msingi sana. Eh, yani lazima viende sambamba. Ni sawa na mtoto anayejisomea. Mtoto anayeenda tu anasoma bila kufundishwa hadi darasani hataelewa. Na mtoto pia ambaye kila siku yuko darasani anasoma lakini hana muda wa kujisomea mwenyewe pia. Hataelewa. Kwa nini unatakiwa uwe na vipi vyote unao? Ukokosi ya Jumapili, ukokosi ibada ya ya Ramhisi. Unahubiri lakini nasoma na vipya yako, na yana nani leo? Ndio hivyo. Hakuna ugumu hata kidogo. Hmm? Eh, kwa hiyo leo hii watu wanatendewa matendo na Mungu. Wanaofiolewa, wana ponywwa magonjwa kama huyu mama. Lakini Ah, mwingine anapata ndoa nzuri, anapata mke, anapata mme anapata biashara inakubali, inakuwa ndio tiketi ya kumwacha Mungu. Mm -hmm. Eh? Na na nini? Mm -hmm. Tutampote leo na Mungu. By the way, tunatakiwa tukana na Mungu. Hawa ametutendea hajatutenda. Hiyo ndio njia Lakini kama ametutendea ingekuwa ni bora zaidi basi ni nzito zaidi amekutendea kanae. Eh? eh? amekutendea kana naye amekupa afya kana naye amekupa uzuri hofu na wengine hofu lazima zitaenda na kobe lakini hofu zako za zamani na za sasa hazifanani kusuko za zamani zilikuwa dumu za sasa zinakuja kukuamsha baadaye Mungu anazivondoa anazifuta na kuhakikisha kama umeshinda na hofu yako jiona ukakaa vizuri na neno la Mungu ukajifunza ukalisoma ile hofu sikuwe inaondoka lakini mtu ambaye hana hilo neno, hana hiyo nguvu ya Mungu ile neno, hata lipata kwa hiyo hofu itaendelea ita mpaka kesho, kesho kupwa bale itakuwa ya kudumu. Eh hey, hofu zetu zinagera kutoka. Naana eh. eh, hii watu wakitendewa na Mungu ndio inakuwa ndio mwisho wa kumtumikia Mungu, ndio mwisho wa Mungu nani ambaye hajasikia mfano hata anaenda kanisani magereza yote Mungu hiki anamsaidia hiki wengine anam, anam, anam, anam, anam, anam an, an, kazi nini eh, ka huyo eh, kuna watu wengine anaingia kanisani anamtafuta mchumba anamtafuta binti anaatafuta kijana akishampata ndio mwisho wa kukanyaga kwenye kanisa au waku, wa sehemu ya ile kanisa Ndiyo sio eh hivi nalo tunajua eh lazima tuwe na Mungu eh akisha tutendea ndipo sasa tuwe na sababu ya kuendelea kwa sababu kuna kitu kumefanyika Mkwewe petro mam bi, bibi huyu mtu mzima huyu anaponywa anaanza kutumika kwa Yesu ni taswira ya kwamba tunapoteleaana na Mungu tunapokolewa tuanze kutumika kwa Mungu E, kutukia Mungu ni kulea watoto wetu katika kicho kuwapeleka kanisani kuto kukosa ibada na vitu vingi vingine kama Eh. Eh, nyawana wamna wakumisha kwamba sauti ya mahubiri mahubiri haya Mungu mali haita dumu. Huwa inakaa baada ina Na Yesu ilidumu muda wa miaka mitatu na 1 Naio haya matarajio nayo haikudumu na sana. Iko miaka nayo mitatu na nusu. Au chini ya hapo. Ya Paulo ndo umda. Lakini haukai hapo, haikuwe Baadaye kuepita kipindi cha kubwa. Leo hii tunapopata nafasi ya kusikia maneno ya Mungu. Tujachulie kana kwamba hayatokuepo kesho kutu. Hata kama Mungu atayaleta. Eh. Amina tu yape kipao mbele na nafasi yake. Eh. Tu eh, ruka 17 kwa ajili amna stendah huko. Ruka 17, 15 mpaka 18. Ruka saba hasa kumina saba 17 saba. Yesu alitofika huko huko mbeleni. Mbele. Yesu aliponya wakoma 10. Walivyokuwa wanaenda kujio, kujiosha katika Siloamu kule wakapona kabla hawajafika wakatakasika mmoja akageuza karudi wale wakapitiliza kule kwa mfano naomba na tunamuelejea mara nyingi ulimuudhi Yesu huyo mtu ni yule ambaye anatendewa anaunganisha huko huko harudi tena huyo aliyerudi ni sawa na huyu mko petro aliyepona akaja kumtumikia Yesu Angenea kusema ah naelekea nyumbani kwangu bwana naenda nimeshapona nilikuwa nimekuja hapa kumsubiri Yesu nimeshapona nimeacha nyumba yangu hajahudumiwa naenda alihudumu pale pale mhudumia Yesu tumekee Yesu perekanje Eh perekanje So hani na mungu anafundisha mtoto wako ulijiona nime Eh tumtumikie mungu ili kusudi mpendele Biblia inamaliza mstari wa 16 hey, Mathayo 1 na 8 13 nasema hata alipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo akawatoa pepo kwa neno lake kitu kinachoponya ni neno la Mungu eh, leo hii sio neno wa Mungu neno tumika, ni kubweka.